Laha nemanu rahim, Alhamdu bilah, rabel alamin, wa salatu wassalamu alaikum wa salim. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih ajma'in, rabi shahli sadri, vesirli amri, wa ahmad oktate min nisani, jafkahu kauli, sadat Allaho vladim. Braga i poštovana, braćacinjene sestre, u islama, salamu alaikum. Evo mi ćemo nastaviti. tamo gdje smo stali, prošli put. Žao bi bilo da prekinemo sa onim gdje smo stali, odnosno da napomenemo samo nekoliko detalja koji su vezani za negativne aspekte jezika. Mi smo rekli da ćemo u ovim našim tribinama pokušati govoriti o onim stvarima koje su vezane za sve ljude. I male, i velike, i mlade, i starije, i muško, i žensko, i siromašne i bogate, i da se to na sve odnosi. Tako smo govorili u iskušenju, prošli put smo govorili o negativnim aspektima jezika i ostalo nam je još puno ti negativni aspektata, ali večera smo pokušati u ovim naredim minutama da kažemo ono što je najvažnije za te aspekte kako bismo čuvali sebe i svoj jezik, rekli smo da jezik može da učini velike stvari, da napravi velike i na neki način da prinese, da dobijemo i zadobijemo brujne selape i da zaradimo čak džende, a može isto tako da uništi najbolja dijela koja smo u u svom životu sa našim jezikom, našim prigovaranjem, našim negativnim odnosom koga imamo i kažem to je mali organ, ali je on uvijek u funkciji i gotovo nema čovjeka u toku dana da ga ne upotrebljava. I to često ga upotrebljavamo i puno ga upotrebljavamo, nekada i suviše, pa upravo zbog toga što je stalno u funkciji, što ga stalno upotrebljavamo, što je stalno ima neki svoj radiju skretanja, mi smo durni da znamo koliko, kada i na koji način treba da govorimo, Prošli put smo rekli za onu ženu, sjećate se i to smo više puta napominjali, koja je imala veliki broj ibadeta, pa su je ljudi hvalili poslaniku alaihissalam, zbog ibadeta danonoćnog, dakle, i badeta u toku dana postila, najveće hlanjala, na file mnoge je klanjala, ali je puno svojim jezikom povorila ono što ne treba, drugi je zavađala, vrijeđala i maltretirala i na kraju je poslanik alaihissalam rekao kako znamo, la hajde fiha hije minah na, nema kod nje dobra ona, će za svoje grihe ispaštati u džehennemu. Dakle, sve što je bilo dobro, ona je islopila i devolvirala svojim jezikom. E zbog toga mi posebno pažnju poklanjamo, naravno, večeras jeziku kao i u prošlih putom i negativnim elementima, da ih shvatimo, razumijemo i da se očuvamo i sačuvamo koliko je to moguće. Ako već učinimo neko dobro, pozitivno, lijepo, plemenito djelo da ga ne izgubimo sa našim jezikom, a često to znamo da uradimo. Od stvari koje smo već kazali prošloj put nećemo ponavljati, ali ćemo zato kazati još nekoliko novih detalja u večerašnjoj ovoj lijepoj noći, u ovoj našoj lijepoj sejmenskoj džamiji. I ja ću početi sa ogovaranjem, sa gibetom, jer je to jedna od najtežijih manifestacija koje jezik može da izvede kod čovjeka. A to je nešto što stalno imamo svakodnevno u našoj životnoj praksi i od koga se ne možemo nikako udaljiti. I otkučiti ničak, ni mi koji govorimo o vjeri, ja kamoli oni koji vjeru toliko ne upravnjavaju. Dakle, šta je Gibe. Šta je obovaranje. Poslanik, alaihissalam, je to lijepo definirao u jednome hadisu koga bilježi imam muslim, imam tirmizi, imam Ahmed i Ebu Davud u svojim poznatim hadijskim zbirkama. Na ime poslanika, alaihissalam, je pitao ashave E te druh nemao gibed. Znate li šta je Gibe. Šta je ogovaranje? Ashabi su kazali, nekada nisu znali, a nekada su znali, ali su toliko poštovali poslanika, ali i salam, pa nisu tijeli ispred njega oni da odgovaraju. Oni kažu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah njegov poslanik, ali i salam, znaju. A onda je poslanik, ali i salam, definirao šta je gibet, šta je ogovaranje. Pa je rekao, zikruke ahake bima jekrehu. Da spomeneš sloga brata, da spomeneš Nuslimana, bima ima yekrem sa onim što on ne voli. Ako dakle, da spomeneš nešto što on ne voli, o njemu, njegovoj porodici, o njegovom imenu, o njegovom zanatu, o onim stvarima što on ne voli. A onda su ashabi naravno priupitali, pa kažu: "Efarejte in kana fihi ma aqulu." E Karenim ashaba, Allahu poslaniće, Pa dobro, šta kažeš ili šta misliš? Šta nam savjetuješ? Ako kažemo našem vratu ono što jest, tako nismo ništa slagali. A onda poslanika Lieslava, vidite, na to odgovara. Kaže, In kane fihi ma tekulu fe kadik teb teb. Vo in lam jegun fihi ma tekulu fe kadveh teb. Dakle, ako kažeš o njemu ono što on ne volio, a to je istina, onda si ga ogovorio. Onda se giber napravio. Ako kažeš o njemu ono što nije istina, onda si napravi buhtan, tada da htta, onda si buhtan učinio, ti se ga potvorio ono što nije rekao. To vidite, nijukom slučaju znači ne možeš govoriti drugom čariju. Kad nije prisutan naš jezik, ukoliko bilo kome kaže, bilo koje osobe, naravno zato će se odgovarati Allahom džarašanu. Ako kažeš istinu, ogovorio si ga. Već si pogriješio i haram si napravio. A ako kažeš neistinu, onda si ga potvorio. A to je još teži grije. Znači nije ni istina. A to si rekao. Vidjeli ste kad Allah gospodar svemira i svih nas u Kornike kaže i nemojte ogovarati jedni druge i to uspoređuje sa jedinjem, konzumiranjem mesa mrtvog brata svoga to je kao kada bi otču na Kabulistan iskopali Kabul i počeli da jedemo naše mejte zamisli da iskopaš Kabul ili da svog mejita koga mi spremano za dženazu da ga raspakuješ i da počneš da jedeš njegovo mrtvo meso onaj leš koji stoji pred nama sad ti mi uporedio Allah gospodar svemira dakle, ogovaranje znači, ako ima išta gore i hteže se jezikom što može učiniti to je ogovaranje i zbog toga trebamo se čuvati braće moja draga, jedne od klike poslanik Ali Isalam rekao koji su bili sutra ćemo postiti, ali ne moj niko da iftari dok mene ne pita da iftari pa su onda došli, najveće i jedan čovjek pita mogu li se iftariti kada je vrijeme nastalo poslanik Ali kaže iftari se, i on se je iftario I onda su došli i rekli, dvije žene ne mogu onaj da dođu, ovdje stiri da dođu. A kaže, žele da se iftarje, hoćeš li im omogućiti? Slanik alaih selam kaže, one su se davno iftarile, toliko dana. Kaže, otiđite i odnesite im jedan lavor veliki posudu, neka povrate ono što su jele čitav dan. Pa su im odnijeli taj lavor i donijeli pred njim i stavili i onda one... Nisu mogli uopće ništa jesti nego su povratile i to je sve bilo kr sukrvica, to je bilo komadi, komadi onog ugrošano, od, od krvi nekog mesa, izbacivale su napolje. To je bilo strahota kad su vidjeli ashabi pa su prednjeli alaih onda on rekao one su postile od onoga što ne treba, ono što treba nisu, one su dakle jele ljudsko meso i zato su to morale izbaciti da bi mogle normalno da da ištare. One su čitav dan jele ljudsko mjesto, tj. ogovarale su čitav dan. I zbog toga je to vrlo opasno. Vidite, poslanik Ali Isalam upozorava na to u brojnim hadisima, u brojnim svojim predanjima. Na jedno mjesto, recimo, koji bilježi imam muslim i brojni veliki, drugi muhatisi, imam tirmizi i drugi. Spominje se, kada je bio na miražu, poslanik Ali Isalam, vi taj slučaj dobro znate, mi to često obilježavam i govorimo o tome, Ali nemojte zaboraviti ovaj moment koji se upravo odnosi na ogovaranje, malpretiranje i ponižavanje ljudi sa našim ogovaranjem, sa našim djibetom, sa našim nemimetom. I kaže poslanik Ali Salam, gledajući na mirađu kada ga je Allah počastio i podigao ga, jel tako, prvoga ga od Meke odveo i premio do Mestridu Aksa u Jerusalemu, a onda Jerusalemu odahle počastio ga je uzdigao ka nebeskim sferama gdje je vidio i džennet i džehennem i sve ljepote džennetske i strahote džennemske i onda je vidio ljude prolazit pored ti jednih mjesta kako su sa nekim bakarnim bakarnim velikim kukama koje su imali noktima koje im je Allah dao i stvorio na onome svijetu čupali sebi lice i grudi tako da im je krv šipljala oni stalno to rade, krv izlazi a oni stamo. Sa tim noktima koji su bile, koje je Allah dao od bakra, oni su sebi plomili lice i svoje grudi na taj način, prolazeći sa tijem, izazivali krv. Uslanik Ali Salaam je to vidio, nije znao o čemu se radi, pa pita Džibrila. Men ha u la i ja Džibrilu. Džibrilu, ko su ovi, ko su ovi ljudi što tako rade, tamo sami sebe, dakle onaj skidaju svoje meso sa su lica i sa svoje grudi. K'o su oni? A on kaže Ha ula' in ladhine yakulune l'hurme nasi wa yak'aune fi a'aradihim. Kaže Jibril a.s. To su ljudi koji su jeli ljudsko meso. Znači, pogovarali. Jer je kurani kjeri te to poredio to se ljudske meso pogovarali koji su ogovarali i koji su ljude devavirali njihovu vrijednost. Stano im manjivali i stano im pokušali njihove kvalitete smanjiti. E to su ti ljudi. Ja vidite, oni koji su ogovarali, koji su druge na neki način ponižavali, na sudnjem danu će biti kažen tako što će stano non stop u žehennemskoj vatri I u tim belajima, svoje lice i svoje grudi stalno sa ovim, vidite, noktima koji će biti stvoreni od bakra koji će biti oštri i njima će razvaljivati svoja lica i svoje grudi. Ovim poslanik, sallallahu alayhi wa želi da nam pošelje jedan signal da mi kao vjernici to ne možemo raditi. Onaj ko je vjernik to neće raditi. I vjernik se čuvati naravno ogovaranja. Kako se čuvati ogovaranja? Ja tako? To je vrlo teško. To od nas malo ko može u našem da se sačuva, ali zato postoji svijet muslimana, zato postoji upozoravanje jedni i drugi. Mi mnoge stvari znamo, vi to dobro znate, i ono što ja kažem, ništa vi novo ne saznate. Sve je to nekada neko rekao. Bilo hafiz je ovaj, bilo prije njega ona imam, bilo neki drugi vajs, svi smo mi to ili govorili, uslušali do sada. Ali zašto se kod nas pominje to, pa upravo zato da drugi upozoravamo da ne zaboravimo, jer čovjek je zaboravan, on sad zna, sad zaboravi, sad ga šetana vede, sad ga dunjalu povede, sad ga neko drugi zavede, prema tome vode on tako od tog pravog puta, i zbog toga su kod nas stalno posjećanje, i zato mi muslimani im druge posjećamo, i zato kada nastane ogovaranje, kaže poslanik Ali Isalam, to je metod kako da se sačuvamo na jednom sjelu, ako vidimo da krene ogovaranje, Mi ćemo pokušati sa svojim metodama koje imamo da razgovor odvedemo u drugom pravcu, dakle da ga odvedemo od ogovaranja i postavimo ga na prave osnove. Ako to nismo u onda poslanik, ali sam preporučuje, da napustimo to sijelo, da napustimo to sijelo. Takva je bila prva generacija muslimana, čim su čuli da neko govara reagirali mi i rekli nemojte braćo da jedemo meso od ugino leta. O Umrlo našeg vrata, naše nemojte to da radimo, hajde nešto plemenitije i ljepše radimo. Onda su ljudi shvatili i počeli druge stvari da govore. Ako ne bi uspjeli spriječiti, oni ne puštali ta sijela. Da puštali bi ta sijela. Jer govoriti o drugom i njega omoložavati, radi omoložavanje, radi omoložavanje, radi o radi o tome kad se istina kaže, to je rad toga da se čovjek omolovaži, makar i lije pored. Kao na primjer, to je istan sklučenje da Najđe neko i sada gledaj da istakne kako je ovaj nešto uradio loše i kaže, a subhanallah, subhanallah ljudi sad ja na ulici tamo, Ćamil Adin uzeo nešto i ona ga neki potrefi tamo, ne do Allah nama onu, jes mi žao Ćamila, ko bi on Ćamila žali, juh on hoće Ćamila da istakne da je Ćamil nešto loše uradio, a ovom kad je subhanallah, Pa još i zikra Allaha spominje onaj sa, sa djibetom, razumijete? Ne ide jedno s drugim to. Ne može Subhanallah pa ovdje spominješ Čamila, Ramiza, Elmuju, Alculju. Nema toga. Ali se može, kao što znate, spominjati uopćeno. Da kažemo, mi smo sad na ulici vidjeli ne do i takve, takve pojave. Bez spominjanje ljudi, jer time nećeš manjiti jednog čovjeka, njegovu vrijednost. Ali će zato upozoriti na ono što ne valja. Zato je Islamu dozvoljeno Ogovaranje onoga što je što je jedino onaj, dakle, izuzetak i dopušteno. A to je recimo da spriječiš zlo, kada ne možeš nikako da spriječiš, kao što ima ljudi koji javno činije grijed. I oni javno pije jednu, pa drugi put, pa treći put, pa četvrti put, i ne ti više ni skrivati, možeš svome sinu reći, svome djetetu, sine, nemoj ko onaj čamil tamo to da radiš i onaj ramiza i neko drugi. Ja Moraš mu reći jer ja djete gleda stano čamila ili ramiza. Njega da drugo, i on njega vidi i vidi da on pije ili da drogirasi ili da nešto drugo radi, onda smiješ, dakle kada javno ljudi rade i grijehe, onda smijemo javno to reći, i za javne lišnosti. Zato ne treba da se bune javne lišnosti kada neko progovori protiv njih, niti vjetski čimbenici, niti ovi politički čimbenici, niti drugi, jer oni javno nastupe. Ako javno izreknu nešto što ne valja, mi smo družni da javno kritikujemo, jer ne možemo javno istaknuti da ti je nešto tajno tamo skrivat, moraju ljudima da znate, ali to I zato se u nas u islamu traži kada čovjek vjeri govori neistinu, govori ono što nije argumentirano, dužan si da se suprostaviš i da to kažiš. To nije govorano. Jer, kao što znate, u nas u islamu ima sened. Ima lana sprenosilaca hadisa. I to su ljudi prenosili hadise. Onaj ko je iskren prenosio je, ali su prenosili oni neiskreni. Da izvrnu i izbitopere i falsificiraju Allahovu riječ ili riječ Allahov poslanika ali Ali zato su bili stručnjaci uvijek u Adisu koji su rekli, taj čovjek koji tako govori je lažac. Pa su rekli, čekaj, to je ogovaranje, znači vi o njemu govorite loše stvari. A oni su rekli, ne, to nije ogovaranje, to je zaštita vjeri Allahove. Jer da se pusti da oni govore te stvari, pošto imamo danas da govore ljudi, od najveći na neki način intelektuala sa danas koji lažne hadise upotrebljavaju koji lažu na Ali selam koji govore ono što nikada Ali selam nije rekao mi smo dužne da dakle, na to da upozorimo pa neka se čuva svako neko govori o vjeri šta govori o vjeri pa može da govori samo od babi majci al ne može da govori Ali selam što hoće jer Ali selam je Allahov poslanik sallallahu alejhi on oni došo da pokave ljudima vjeru a pre tome ako on laže onda mi Pa na neki način sva ulaganju, u laganju, izvrtanju, falsificiranju i delaviranju Allahu je vjeru. To stvari datne kada možemo reći ili kad i kada odlaziš i kažeš meni je baba učinila, tutaj ti je zlon, ili sestra mi je učinila, ili moj rođak je učinio, taj i taj po imenu. Možeš da kažeš zato što treba da riješi konkretno taj slučaj. Dakle ima nekoliko momenata kada nam je dozvoljeno da govorimo o ljudima šta su nam uradili loše stvari. Ali one je stvari koje ljudi skrivaju, koje nisu javne. Ne smijemo nimi otkrivati, ko smo je ranije govorili, jer ko sakrije mahanu jednog svog vrata, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku, na ahiretu. Men setere muslimen, setere hullahu fi dunjavu al ahire, kaže poslanik Ali Issalam u onome hadisu, koga bilježi ima muslim u svome sahiju. Ko sakrije mahanu jednog svog vrata, Allah će sakriti njegovu mahanu i na dunjaluku i na ahiretu. Zato je vrlo bitno, dakle, da znamo, Kako nastupiti, da znamo kako se odvojiti od toga i da znamo kako na neki način tražiti oprosta od čovjeka koga mi ogovorimo. Neki kažu da je ogovaranje, ono je u jednoj predaji stoji da je ogovaranje gori od bluda. Jer čovjek kad učini blud, pokaje se Allahu pa mu Allah može oprostiti. Ali za ogovaranje Allah neće oprostiti. Znate? Jer to je hak čovjeku. Mene se je ogovorio, ako ti ja oprostim, Allah neće oprostiti. Allah oprašta ono što je prema njemu učinjeno. Imaju grijesi koji se čine prema Allahu i oni može oprosti hoće oprostiti se širka. Sve oprašta, ako mu se ispredno pokaje. Ali neće praštati grijehe koje mi učinimo jednim drugima. Čak ni šahidu neće oprostiti one grijehe koje je učinio prema drugim ljudima. Prema Allahu što god učini, Allah mu oprašta. Zato je govorio da će šahidu biti svi oprosteni grijesi. A Džibrilemin mu dodade, illa dejine. Osim duga, to je duga prema ljudima. A tome mora i to će ih vratiti na sudnji dan. Ima se od ono toga tamo vratiti, ali ali nema da, da ona neće oprostiti ono što se prema nama učinilo. To je svemo da do nas. I zato je vrlo značajno da znamo kako tražiti oprosta za jer tako gibet. Islamski učitelji kažu i to je jedini metod da nam čovjek oprosti da on njemu lijepo kažemo Ako smo ga ogovorili da odemo i da kažemo, halali ah babu, ja sam tebe ogovorio prije dva dana na jednom sjelu, hoćeš mi je halaliti, neće to više nikada raditi. I čovjek će reći, hoću, i to ti je taj halal i onda se ne skira i nemaš više grijati. A ako je čovjek umro ili je bio počuo u Ameriku, ko zna kad ćemo ga više vidjeti, odletio sam i onom, nema ga tu, a ti vidi da si pogriješio i da si ga ogovorio, onda je metod da... Pohvalimo ovu druksu da kažemo taj i taj čovjek istaknemo, ne da hvalimo opet da lažemo, nema laganja u islamu, ne mrešni, ne hvaliti ono što nije, nego istakni njegove lijepe dobre osobine. I kaješ on je bio stvarno ovako fin, pa kaješ on je bio lijep, pa kako je imao lijepe oči, pa on je fino kažeš i onda zatražiš da lahoprosta ako čovjeka vestu nema. Ali moraš prvo ga pohvaliti, dakle sad istaknuti njegove dobre osobine, jer šta je ogovaranje? Isticanje tuđi osobina i to uglavnom negativno. Nije ogovaranje kad mi o čovjeku lijepo i za njegove lijeđe govorimo, ali je kad ti o njemu loše govoriš, a to je znak da ti želiš da ga malo storminaš, da ga malo prizemniš, da malo onaj, ga malo omolovažiš.